Ediția specială Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Continuăm ediția matinală de joi, 24 iulie. Anunțam și mai devreme, invitator special al acestei ediții este liderul celui mai numeros partid de la guvernare, Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat. Îl și salut, bună dimineața, bine ați venit, domnule Filat. Bună dimineața, bine v-am găsit. Obișnuim să pornim în edițiile noastre speciale, mai ales de la evenimentele care sunt programate pentru ziua respectivă și voi aminti că astăzi, în seara zilei, aveți programată o întrevedere cu reprezentanții ai Partidului Popular European. să reamintesc că PLDM face parte din această formațiune politică europeană mai largă, iar tema embargo-ului despre care ați vorbit și ieri în conferință de presă ar urma să fie subiectul principal al discuțiilor pe care urmează să le purtați. Ați vorbit ieri și despre soluții, dar întâi de toate ați condamnat embargo-ul impus de Federația Rusă la importul fructelor din Republica Moldova schema societatea și clasa politică să fie uh, mai consolidate pentru a depăși actuala uh, situație în care uh, ne aflăm. Ce v-a făcut de fapt să condamnați acest embargo? Haideți să spunem că am fost mai precauți în relațiile cu Federația Rusă în ultima vreme pentru a nu provoca anumite spirite. Nu doar în ultima vreme noi am fost corecți pe tot parcursul, ne-am propus și avem același obiectiv să avem relații bune cu Federația Rusă, însă aceste relații noi ni le-am propus și vom urmări ca să fie în interesul național al Republicii Moldova. Ori acțiunile, deja nu este vorba de declarație, acțiunile Federației ruse în raport cu Republica Moldova nu pot să nu fie condamnate, deoarece în primă instanță a venit acel embargo la exporturile de vinuri și produse vine veticurile din Republica Moldova. Da, în septembrie. Da, a mai fost acea experiență din 2006, a fost și acea experiență din 2006 precedată de multe alte restricții pe calea comerțului sau în calea comerțului. Noi, dacă sincer, aveam în vedere și impunerea embargoului după semnarea și ratificarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană la fructe legume și conserve, aveam în vedere, dar nu credeam. Eu vă spun sincer, ca om care am fost implicat direct și plenar în fortificarea relațiilor cu Federația Rusă, mă gândeam că totuși rațiunea și corectitudinea va domina deciziile celor de la Moscova. Regret că nu s-a întâmplat așa. Oricum, această decizie a autorităților ruse de a pedepsi cetățenii Republicii Moldova, și am insistat asupra acestui fapt și în cadrul conferinței de ieri, urmărind să sancționeze politicieni sau partide politice din Republica Moldova, autoritățile ruse, la sugestia sau la rugămințele adresate de către comuniștii, socialiștii și alți satelizi de ai lor de diferită factură, Uh, au pedepsit și pedepsesc cetățeanul Republicii Moldova, ceea ce este condamnabil, ceea ce este regretabil și care de fapt uh, nu face decât să fortifice această imagine în înrăutățire a Federației Ruse în, nu doar în Republica Moldova, dar în întreaga lume. Evenimentele care au loc în Ucraina și nu doar în Ucraina, uh, această presiune fără de precedent, nejustificat în raport cu Republica Moldova, demonstrează, de fapt, că acea cale aleasă de noi, calea integrării în Uniunea Europeană, este unica soluție pentru Republica Moldova. Este unica cale pentru dezvoltare, pentru a trăi într-o țară liberă, în afara presiunilor de orice fel, de a trăi într-o țară care se dezvoltă. Spuneam și cu alte ocazii, Orice situație de criză dacă este gestionată corect, nu doar că vine să rezolve problemele de moment, dar oferă perspectivă pentru perioadele de viitor. Este în colecție pe care vreau să vă asigur că am însușit-o vom fi și mai incisivi și mai motivați în ceea ce vom face pentru perioada de viitor aici la noi acasă și vom veni imediat cu soluții în urma cărora nu doar să depășim uh, această uh, presiune uh, care este impusă țării noastre, dar să oferim uh, condiții de o dezvoltare și mai dinamică a economiei Republicii Moldova, oferindu-i acces celor care muncesc în domeniul economic la resurse, la cadru legislativ uh, performant și la piețe de desfacere stabile și diversificate. Acum, dacă este să vorbim uh, mult mai punctual, dar înainte de a veni cu măsurile care urmează să fie întreprinse, spuneam ieri că vom avea consultări, vreau să spun că erau au fost până în această noapte, târzie, și cu partenerii noștri externi, dar și pe interior, comunicând și cu producătorii și cu distribuitorii, dar și cu partenerii politici din Republica Moldova, mă referă la discuțiile avute cu colegii din clasa politică, mă refer la cei care vor binele Republicii Moldova. Dar înainte de a vorbi de aceste soluții, ați remarcat faptul că în seara zilei de astăzi, în Republica Moldova, vine o delegație a Parlamentului European din cadrul grupului parlamentar al Partidului Popular European, care, după cum știți, recent a câștigat alegerele europene, reprezentantul Partidului Popular European a fost deja ales în calitate de președinte a Comisiei Europene, deci avem continuitate, domnul Juncker, care este ales președintea Comisiei Europene, nu doar că este o persoană cu experiență bogată și cu cunoaștere a ceea ce urmează să facă, dar este și un bun prieten al Republicii Moldova. Îl cunoașteți personal? Îl cunoaștem personal, atât eu cât și domnul prim-ministru Iurelian, că chiar avem o relație de prietenie și insist în a spune acest lucru, care categoric, ca și în alte cazuri, ca și în alte relații, va ajuta mult Republica Moldova. Noi nu ne-am propus niciodată ca aceste relații prietenești personale să se reflectă doar la interesul de partid. Noi am făcut, și lucrul ăsta este la vedere, ca aceste relații să vină în interesul Republicii Moldova. Și în rezultat am reușit să dinamizăm relațiile, să le fortificăm și astăzi să avem acord de asociere și acord de liber schimb semnat, ratificat. Uniunea Europeană, avem regim liberalizat de vize și avem relații de parteneriat strategic, pot să spun, și plin de și bazat pe prietenie sinceră cu Uniunea Europeană, dar și cu partenerii noștri americani. Pe parcurs vom reveni și la acest parteneriat cu Statele Unite ale Americii. Deci, în fruntea acestei delegații este președintele grupului uh, popular european, domnul Weber. Uh, în, din, cadrul cu, din cadrul acestei delegații face parte și domnul Elmar Brock, este uh, un deputat uh, cu mare experiență și cu mare influență și un bun prieten al Republicii Moldova a fost de mai multe ori aici la Chișinău și ne-a ajutat în momente decisive. Dânsul a fost pe mai multe, în mai multe mandate în calitate de președinte a Comisiei Politică Externă și alți deputați europene. Deci vom avea discuții, deja față în față, la distanță am avut aceste consultări și nu doar cu dânsii. Aici vreau să menționez reacția promptă și foarte eficientă a executivului. Este vorba de implicare directă a domnului prim-ministru a doamnei German, vicepriministru ministru de externe, care a fost la Bruxelles, unde a avut discuții cu mai mulți oficiali, deci pe toate dimensiunile Ministerul Agriculturii deci toate instituțiile au avut o reacție promptă astăzi vom începe discuțiile după care mâine vom avea și o comunicare publică vis-a-vis -vis de anumite acțiuni care urmează să fie întreprinse și eu îmi exprim uh, siguranța că la revenirea în activitatea Parlamentului European la început de septembrie, uh, deciziile care vor fi luate de, de, de Parlament fiind, uh, având la bază inițiativa Grupului Popular European vor veni uh, nu doar în sprijinul politic al Republicii Moldova dar cu decizii foarte concrete pentru a ne ajuta într-această perioadă importantă de timp. Și o să încheie această parte introductivă, după care, după care vom vorbi pe soluții. De fapt, aceasta așteaptă oamenii, soluții concrete în situații concrete. Ieri am făcut un apel către clasa politică, făcând o mențiune că aceste decizii nedrepte în raport cu Republica Moldova-Federație Rusă au la bază solicitări directe din partea comuniștilor, socialiștilor Chiar am vrut să vă întreb dacă ați tras așa o concluzie din cele ce se vede sau chiar dispuneți de anumite informații Nu este concrete. vorba de concluzii trase, este vorba de uh, fapt împlinit Deci uh, în calitate de trepăduși tot au mers la Moscova și chiar au consultat autoritățile unde să lovească ca să doară cât mai tare și lucrul ăsta este cunoscut de foarte multe lume, inclusiv și acțiunile care le întreprind într-o manieră cinică și mincinoasă, având finanțare grasă din partea Federației Ruse, mă refer la așa anumită activitate politică finanțată din exterior și, apropo, la acest capitol, instituțiile statului sunt obligate să asigure implementarea prevederilor legale. Ori legea spune foarte clar finanțare din exterior a activității politice este interzisă și este sancționată de lege. Acum, ce sunt de acest apel? Este momentul când fiecare trebuie să-și arate față. Sigur, noi avem opțiuni politice diferite. Avem puncte divergente de vedere pe probleme importante sau principiale. Însă, interesul față de Republica Moldova, interesul față de cetățenii Republicii Moldova, nu poate fi divizat pe criterii de interes politic. Aici e nevoie de solidarizare. spuneam că a venit timpul ca fiecare să arate adevărata față. La ora actuală, partidele politice, politicieni în general, au obligația morală să condamne acest embargo impus de către Federația Rusă, să condamne această atitudine ostilă a Federației Rusie față de Republica Moldova, având în vedere presiunile la care este expusă țara noastră. Dom'le eu niciodată nu am fost uh, uh, rusofob, așa cum unii încearcă să mă prezinte. Am demonstrat prin acțiune și pentru perioada de viitor uh, voi fi la fel implicată în a îmbunătăți relațiile cu Federația Rusă, considerând că ele sunt foarte importante. Însă eu nu pot să nu spun lucrurilor pe nume. Este o situație uh, foarte clară, sunt acțiuni îndreptate împotriva țării mele într-o manieră uh, foarte și foarte neprietenească să nu folosesc alt cuvânt, și eu cred că lucrurilor, cum, așa cum spuneam, trebuie să le spunem pe nume. În acest sens, este momentul, dacă vreți, adevărului. Și chiar aș sugera, dacă îmi permiteți, folosesc acest cuvânt uh, și presei, dar și oamenilor, să-i întrebe pe acești politicieni să întrebe aceste partide politice care este atitudinea lor față de această situație creată. Și mai mult decât atât, eu cer tuturor partidilor politice, dacă au relații, pentru că unii se laudă dimineața până seara, că au relații de prietenie nemăsurată cu cei din Federația Rusă, să vină, dar nu prin declarații, dar faptic, să contribuie la identificarea soluțiilor și de rezolvarea problemelor în deschiderea exporturilor către piața de Federația Rusă. Și eu cred că lucrurile pe care le-am spus până acum, ele sunt firești. Și ele sunt necesare de a fi spuse. Și Știți cum se spune? Prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. La fel și un politician adevărat se cunoaște atunci când vine momentul să ia decizii nu populiste, nu în interes în gust de partid, dar în interesul țării. Și acest moment este, la ora actuală, unul uh, apărut. Înțeleg că un prim răspuns la apelul de solidarizare l-ați așteptat de la partenerii din Coaliția de Guvernare. Este adevărat și partenerii din Coaliția de Guvernare au oferit acest răspuns și oferă acest răspuns prin acțiunile care le întreprindem împreună fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament, prin ceea ce facem zi de zi. La nivel de solidarizare, eu m-am adresat în mod special la partidele din afara arcului de guvernare, pentru că ei sunt cei care intervin sau creează probleme în administrarea țării la ora actuală. Apropo, într-o într perioadă categorică cu o conotație istorică, când am vorbit aici cu analiștii politici? ei se arată convinși, mai ales că anticipau uh, un asemenea embargo, uh, cum e cel impus la fructe de către Federația Rusă și analiștii au uh, anticipat tot timpul acest lucru, pornind de la faptul că urma atunci să semnăm acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Dacă tot e vorba de o decizie politică, probabil nu mai poate fi convinsă Federația Rusă să ne accepte exportul fructelor dacă ne referim la partea comercială strict comercială a acestei probleme, nu? Nu Deoarece noi avem în vigoare acordul de liber schimb Federația Rusă, care este în vigoare nimeni nu l-a denunțat și nu l-a substituit cu alte reglementări Odată și doi, să nu uităm că atât Republica Moldova cât și Federația Rusă este membru OMC, Organizației Mondiale a Comerțului, unde sunt reguli foarte stricte. Eu vreau să spun că într-o perspectivă de timp noi urmează să facem o analiză și să calculăm prejudiciile care sunt cauzate în urma acestor uh, bariere impuse în uh, calea comerțului din Republica Moldova spre Federația Rusă. Ori dacă aceste pierderi, Uh, vin să încalce acordurile internaționale, sigur Republica Moldova are și dreptul să solicite despăgubiri. Dar asta ține de perspectiva imediat următoare vom avea nevoie și de analiză juridică și economică. Acum, ceea ce este important, acțiunea imediată în așa fel încât oamenii să, să nu aibă pierdere. O dată și doi, și aici vreau să atrag atenția, oamenii să aibă aceast, acest sentiment de securitate și acest sentiment absolut necesar de încredere pentru perioada imediat următoare. Și aici eu iarăși fac un apel către toți cei implicați în procesul inclusiv de informare, de administrarea proceselor publice, să nu inducă într-o manieră falsă panică în societate. O orice problemă are soluție. Am demonstrat parcursul timpului, am administrat o țară preluată în faliment, practic, în incertitudine totală. Am demonstrat că se poate. Am făcut față inundațiilor, secetelor, presiunilor interne, externe și am, avem și rezultate foarte concrete, și economice, și politice, și de integrare europeană. Ceea ce ne arată foarte clar și această problemă apărută, care este una mare și complicată, are soluții. Și apropo, vis -vis, și apropo, și vis -vis de ce, soluții vom vorbi imediat. Acum, vreau să transmit un mesaj acum către cetățenii Republicii Moldova. Că nici o presiune, nici un embargo nu poate să ne oprească în această alegere a noastră și în acest parcurs al nostru european, atâta timp cât vom fi uniți, atâta timp cât vom fi solidari. Ori, Încolo de acest element de unitate și solidaritate și capacitate de a depăși problemele, Republica Moldova are parteneri capabili să ne ajute, nu să ne întoarcă spatele, așa cum a fost menționat în, în comunicatul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, dar să vină către noi cu, cu, și din inimă să ne ajute. Știți că este acest, acest slogan în cadrul ajutorului oferit de poporul american către alte popoare? Din inima poporului american către inima poporului moldovenesc, în cazul dat. Și lucrul ăsta nu ține doar de declarații. Aici fac o paranteză rapidă. În 23 de ani, Statele Unite ale Americii au oferit ajutor Republicii Moldova. Ajutor financiar în valoare de peste 1 miliard și 100 de milioane de dolari. Sub formă de grant, fără nicio condiționare. Fără niciun fel de embargo, dar ajutându-ne să ne dezvoltăm instituțiile, economia și așa mai departe. Aici, ca și comparație. Uh -huh. Acum, vis-a-vis -vis de soluții, odată, este evident că prevederile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană urmează a fi implementate cât mai rapid posibil. Urmează să vedem decizia formală deja a Comisiei Europene, însă eu îmi exprim certitudine care vine din comunicarea pe care am avut-o până în prezent că acest lucru se va întâmpla... În perioada imediat următoare și deschiderea uh, pentru uh, exporturile de, uh, din Republica Moldova către Uniunea Europeană uh, în baza acordului de liber schimb va începe de facto începând cu data din 1 august. Uh, nu se mă refer aici la proceduri. Comisia Europeană are mecanismele respective folosind uh, deciziile autonome de aceea eu sunt sigur că acest lucru se va întâmpla și de la întâi, începând cu data de 1 august noi vom avea posibilitatea deja să exportăm în cadrul contingentului existent produsele noastre agricole. În mod special ne referim acum la mere, la prun și la struguri de masă. E o nouătate ce spuneți, pentru că în tot data de 1 septembrie. Este adevărat, însă data de 1 septembrie este una uh, mai îndepărtată. Noi avem nevoie de decizii imediate. Suntem, suntem într-o situație excepțională și avem nevoie de decizii excepționale. Inicial se spunea de data de 1 octombrie, apoi de 1 septembrie, acum, acum e, eu vă spun e mai urgent. Acum vă spun va fi posibil din data de 1 august. Urmează să vedem decizia formalizată, dar o să vedeți că așa va fi. O dată, doi. Sigur, noi avem nevoie de sporirea contingentului. Vreau să aduc aminte că la ora actuală noi avem contingent de export piața europeană la mere de 40.000 de tone. Deci așteptăm ca imediat până la venirea Parlamentului European în activitate în septembrie să avem dublare acestei cote. Deci este vorba de 80.000 de tone. La prune avem 10.000 de tone la ora actuală urmărim dublarea acestor cote la 10.000 de tone și la struguri de masă tot la 20.000 de tone. Deci sunt, sunt niște acțiuni care vin să fie imediate. Mai mult ca atât. Solicitările pe care le-a făcut și guvernul, am mers și noi pe dimensiunea politică în discuțiile cu partenerii noștri, urmăresc ca să avem uh, și subvenționare pentru transport și depozitare. Ceea ce înseamnă că parte din produse, ca să nu aibă pierdere, mă refer la cele care au o perioadă de păstrare scurtă, <coughs> în cazul dat, uh, cele trei poziții enunțate, mere, prune și struguri de masă. Care poate urma o să meargă în Federația Rusă, dacă nu era embargoul. Deci vorbim de o reorientare a pieței. Da, da, o, o să vorbim acum și de alte piețe, să nu, ne, să nu ne oprim doar la piața europeană, dar care este determinantă pentru noi. vis a -vis de această subvenționare a transportului și depozitării. Deci comunicarea care este cu, iarăși cu partenerii noștri europeni, ca transportarea acestor produse și depozitarea lor în capacitățile de stocare în Uniunea Europeană să fie compensate. Deci, spre exemplu, un producător din Republica Moldova produsul său îl transportă într-o țară europeană, îl depozitează și în momentul în care are cumpărătorul, îl vinde, ceea ce înseamnă că cheltuielile de transport și de depozitare, pentru că este costă și transportul și depozitare, vor fi compensate de către Guvernul Republicii Moldova cu finanțare din partea Comisiei Europene. În acest sens, eu cred că vom obține... Uh, din cadrul asistenției bugetare, suportului bugetar, permisiunea să alocăm peste 13 milioane de euro. Comisia Europeană decide de una singură acest lucru sau deci mai toate, trebuie și decizia deci, Parlamentului? Deci toate aceste acțiuni țin de competențele Comisiei. Sigur, trebuie să fie consultate țările membre. Eu sunt absolut sigur că nu vor fi reticențe. Încă o dată este o situație excepțională, nu este una falsă și avem nevoie de aceste decizii prompte și care să vină să ne ajute. Totodată, avem o comunicare foarte intensă și cu alți parteneri de dezvoltare, cu Banca Mondială, parte din finanțare poate fi alocată și din partea băncii europene pentru investiții, în așa fel încât să facem un fond de intervenții pentru despăgubire. Va fi evaluarea făcută în acest sens, și se va decide care este mărimea. Aduc aminte că noi avem această experiență. Vedeți, cataclizmele sunt naturale și politice. Unele vin de la mama natură, altele din iest. Mă refer aici la seceta din anul 2012. Atunci am avut o comunicare foarte strânsă cu partenerii noștri și am alocat 10 milioane de dolari drept compensare pentru pierderile în mod special, la porumb. Pentru că pierderile cele mai mari au fost acolo. Deci, încă o dată, avem această experiență, știm exact cum trebuie să reacționăm. Pentru că domnul Arapu se uita așa el la domnul Leancă, iar uh, premierul i-a spus că se, vor, se va rezolva problema cu acest fond, dacă întrebați de unde sunt bani. Tot. Acum, uh, deciziile care urmează să fie luate nu sunt unele uh, financiare caracter strict financiar. Încă o dată insist în a spune, uh -huh. sunt situații excepționale. Iar Ministerul Finanțelor și Ministrul Finanțelor urmează să execute deciziile care vor veni să aibă caracter de ajutor pentru oameni și rezultat pentru Republica Moldova în general. Ministrii de Finanțe foarte des au asemenea expresie și au asemenea reticiență. Uh, însă totodată sunt și buni executanți de aceea vom uh, oferi soluții care urmează să fie implementate, inclusiv și de Ministrul Finanților uh, mai departe că vreau să continui în afară de, în afară de aceste acțiuni care urmează să fi întreprinse vreau ca să discutăm și despre uh, comunicarea pe care o avem cu partenerii din Est. mă refer uh -huh. la Ucraina și mă refer la Belarusia în cazul dat. Domnul Lukașinco, apropo, i-a la Chișinău, din câte am înțeles. Nu, astăzi, va veni în septembrie, în data de 22-24, dacă nu mă așală memoria. Cel puțin în perioada respectivă Bine, de timp. unele resurse de deu, așa, în fine. Probabil, dar vă spun exact când va veni mm -hmm. domnul președinte Lukashenko la Chișinău. Deci în comunicare pe care a avut o foarte strânsă și eficientă, vreau aici să accentuez domnul prim-ministru Iurileancă cu autoritățile de la Kiev. Au fost a, aranjate toate înțelegerile, urmează iarăși să fie formalizate ce, ce ține de scoaterea tuturor barierelor. În calea comerțului, fiindcă existau uh, lucruri uh, la nivel de decizii autorităților ucrainene care impuneau anumite taxe de intrare pentru produsele noastre și așa mai departe. Deci, este aranjamentul făcut în perioada imediat următoare. Toate aceste bariere vor fi deschise, comercianții noștri vor, producători și comercianții vor avea deschidere necesară și pe această piață. Odată, doi, în același sens, începând cu 1 septembrie va fi scoasă acea taxă suplimentară pentru exportul de vinului moldovenesc în Uniunea Europeană. Este o problemă chinuită, din cât țin minte eu, de la prima întâlnire cu autoritățile ucrainene, tot discutăm, nu s-a rezolvat. Important este și că domnul prim-ministru Iurilean că a rezolvat această problemă. Vă spuneam, la 1 septembrie ea va fi intrată în vigoare, ce înseamnă că vom veni și cu o soluție adițională pentru producători și exportatorii noștri de vinuri. Și aici vreau să vă spun ceva. Să nu creadă uh, unii sau alții că noi am uitat de problemele cu care se confruntă producătorii de vinuri din Republica Moldova. Ei Mă refeream la embargoul impus la fructe și conserve, dar să nu uităm că producătorii de vinuri deja sunt în această situație de mai mult timp și au o pierdere colosale. Vom veni și în cazul dat cu mai multe acțiuni, inclusiv cu un fond, sper care să fie suficient, de, nu o să dau exact detaliile tehnice, solu, propuneri sunt mai multe, dar care categoric vor veni să compenseze acele pierderi, nu? Nu, în primul rând să, să asimilăm parte din, din stocurile de vinuri, care din motivele acestui uh -huh. embargo nu au putut fi comercializate. Deci cu un ajutor direct către producătorii de vinuri, atâta cât trebuie să fie o decizie echitabilă, să nu fie una uh, care se distorsioneze și mai mult principiile economice. Pentru că aici trebuie să urmărim și ca principiile economiei bazate pe piață, sau economiei de piață, să fie funcționale, nu unele de intervenție a statului în anumite situații. Poate că în cazul dată această intervenție este una necesară și justificată. Totodată urmează ca comunicarea cu, cu sectorul bancar să fie una mult mai intensă pe de o parte și pe de altă parte cu o deschidere mult mai mare. Uh, și aici rolul băncii naționale este unul foarte important a câta oară, dar o să repet suntem într-o situație excepțională și măsurile trebuie să fie excepționale dacă vrem să facem față cel puțin noi vom cere și vom veni cu propuneri concrete, așa cum am enunțat până acum aceste propuneri și cu multe altele uh, ca, să, ca să facem față situație la ce mă refer? Odată e nevoie de o revizuire totală a tot ce ține a portofoliului de creditare în aceste sectoare. Mă refer aici la posibilitatea recreditării. Aici Banca Națională cred că putem vorbi și de obligația pe care o are de a interveni în anumite situații, care ar trebui să asigure resurse necesare pentru bănci, iar băncile ulterior să reeșaloneze să restructureze creditele și să ofere perioada de timp pentru acești producători ca să, ca să reziste. Între timp, sigur și asta este un mesaj, iarăși deja către producători. Îmblatul uh, în genunchi și așteptarea pomenilor nu, uh, nu creează businessuri puternice. Produse de calitate promovate pe piețe stabile și diversificate, aceasta este cheia succesului. succes. Mai trebuie schimbată și mentalitatea. De aceea avem nevoie și de implicarea mediului de afaceri să nu se înțeleagă că noi putem rezolva problema doar la nivel de decizii a autorităților și în baza ajutorului care îl primim din partea partenerilor noștri occidentali. E nevoie și de implicarea lor, directă și solidară. A câta oară, dar repet, noi suntem într-adevăr într-o situație excepțională. Uh, ceea ce înseamnă că trebuie să fie mult mai incisiv în, în promovarea produsilor asigurând calitatea necesară și modul de prezentare necesar pe piețele de desfacere uh, de alternative. mod special Uniunea Europeană aduc aminte că la exportul vinurilor uh, și produsilor vinicole noi nu avem cote pentru piața europeană. Da, este, o o în este o realizare a noastră mai anterioară. Iarăși care a venit în baza unui, unui tentative de a introduce embargoul în 2010, dacă nu mă așa la memoria, vom veni cu soluții inclusiv de, inclusiv de finanțare a activității de promovare și ca să fac o concluzie. Deci, toate aceste măsuri care vor fi întreprinse. Toate aceste uh, soluții la care m-am referit, ele vor fi eficiente atâta timp cât va exista o comunicare foarte intensă, profesionistă între toate părțile implicate. Pot să vă spun din experiență, acumulată cu greu, și care eu nu vreau să se irosească că noi avem această capacitate. Acum trebuie să existe responsabilitate. Și înțelegerea, că trăim această perioadă decisivă, cum spunea Shakespeare, to be or not to be, deci a fi ori nu a fi. Deci este un moment decisiv în care noi trebuie să rupim, dar să rupim chiar dacă va durea, odată și odată cu dependență. Să rupim odată și odată cu acest sentiment de frică permanent. Vor impune embargo, nu vor impune embargo. Va fi bun, vin bunul nostru sau nu va fi bun vinul nostru în funcție de anumite interese sau mofturi politice. Noi avem nevoie de independență reală, noi avem nevoie de o economie puternică, noi avem nevoie de perspectivă clară a zilei de mâine. De pentru noi, pentru copiii noștri. Și lucrul ăsta vreau foarte mult ca să fie realizat de fiecare om. Și în același sens, domnule dacă îmi permiteți, să mai fac încă un apel sincer către tot ce înseamnă capacitatea intelectuală din această țară să se implice, să ajute nu un politician sau un partid politic să ajute Republica Moldova să comunice cât mai intens cu oamenii să-i ajute să scape de această minciună care este pretutindin, promovată cu atâta insistență într-o manieră foarte scumpă, cinică ticăloasă să ajute Republica Moldova să depășească această situație și procesul de integrare europeană să fie unul irreversibil. În comunicarea cu oamenii am această înțelegere, comunic zilnic, merg în, am fost în peste 600 de localități în ultimul an de zile. Încă o dată, am această cunoaștere, nu doar înțelegere. Oamenii, dacă sunt informați, oamenilor, dacă li se explică și explicațiile sunt la suprafață, înțeleg foarte bine. Pentru că dacă nu comunicăm noi cu ei, dacă nu îi ajutăm pe oameni să cunoască adevărul, sunt atâția ticăloși în țara asta care prin minciună îi influențează și în rezultat, ulterior, le folosesc votul. Domnul Filat, am vrut să vă întreb și despre o altă alternativă despre care vorbea premierul ieri în ședința guvernului și anume că am putea să promovăm mai intens produsul autohton în magazinele din Republica Moldova, poate înlocuindu-le într-o anumită măsură pe cele pe care le importăm. Același lucru l-am zis și eu în cadrul conferinței de presă, asta ține de elementul de solidaritate. Produsele moldovenești sunt de calitate, deci este evident că consumul de produse autohtone vine ca o acțiune directă în sprijinul producătorilor moldovenești. Sunt mai multe idei consumați doar mere moldovenești și așa mai departe. Apropo, în rectificarea bugetului care a fost realizată prin asumarea răspunderii Guvernului, în premieră avem prevăzut o sumă de bani, 20 de milioane de lei, dacă nu am așa la memoria, care are destinație îmbunătățirea stării de sănătate pentru, pentru cetățenii Republicii Moldova. Este un început, este o inițiativă lăudabilă a primului ministru, Iurileancă. și cred că urmează a fi valorificată printr-un mecanism de procurare, în primul rând, a produselor naționale, și asigurate ca și consum pentru, pentru cetățenii Republicii Moldova. Dar cu această... Deci, cu, cu această decizie urmează să vină mm -hmm. domnul prim-ministru să, să explice, este ideea dânsului și este încă o dată, este una lăudabilă și care urmează să fie una extinsă. Dar nu este suficient. Este important ca și cei care procură alimente sau nu doar alimente să... Se concentrează totuși pe produsele autohtone. Totodată producătorii locali să asigure calitatea necesară. Și eu vreau să spun că atunci noi vom avea uh, și rezultatul necesar. Unui om cu forța poți să-i faci o și ce. Un singur lucru. Este imposibil. Binele. Cât de mult nu ar vrea prietenii noștri occidentali să ne ajute, partenerii noștri europeni să ne ajute. Dacă noi nu vom fi capabili să fim uniți, solidari, să avem în primul rând noi grijă de noi înșine, acest ajutor nu va avea impactul pe care îl dorim noi și pe care și-l doresc și, și partenerii noștri. Am vrut să revenim și la acel subiect pe care îl pămeneați tocmai, asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului pentru implementarea a 11 proiecte de legi. Sigur că am să pornesc de la întrebarea care a mai răsunat deja și probabil ați mai și răspuns la ea în ultimele zile. Unii au vehiculat ideea că Guvernul a fost nevoit de fapt să își asume această răspundere pentru că ar fi existat anumite probleme în sânul Coaliției de Guvernare, faptul pentru care parlamentarii au reușit să adopte legile sau proiectele de legi despre care vorbim aceleași 11. Odată că viteză cu care a trebuit să avem implementat, acest, implementat aceste reforme, inclusiv și adoptarea legilor, a fost una foarte mare. Vă spun în calitate de fost prim-ministru pe perioada de 3 ani și 7 luni de zile și recunosc Că parlamentul a fost pus de foarte multe ori într-o situație, hai să spunem așa, dificilă. Atunci când proiecte de legi foarte complexe apareau în parlament și într-o perioadă scurtă din de o săptămână trebuia să fie adoptate. Fiindcă, și lucrurile astea nu erau voite. Viteza cu care trebuia să ne mișcăm era atât de mare încât ajungeam la acest lucru. Însă procesul legislativ, creația legislativă, în primul rând, presupune comunicare, consultare, presupune uh, polemică, dacă vreți, ca într-un final norma legală să fie una, uh, bun, perfectă niciodată nu va fi, tot timpul tine perfecțiune, dar uh, cea mai bună. Dacă este să vă uitați atent aceste uh, pachete de legi, o să vedeți că ele urmăresc uh, reforme în domenii foarte concrete. Este vorba de sistemul financiar bancar și este vorba de dimensiunea uh, ce ține de reforma justiției. Uh, Într-adevăr, anumite legi au o prea mare durată în discuțiile în comisii. Dar doar că eu nu sunt în situația în care astăzi să spun că ele au fost adversate de o persoană sau de alta. Mai mult ca atât, că nu o persoană ia decizii într-o comisie. Deci este persoana, dacă este vorbind de un președinte de comisie, care gestionează și administrează activitatea comisiei. Însă deciziile sunt luate solidar. Asta este prima, prima explicație vis-a-vis -vis de. sau prima motivație. Noi ne-am propus. Cred că o lună și jumate în urmă, ca data de 18 uh, iulie, să fie ultima ședință plenară a Parlamentului în cadrul sesiunii de iarnă, primăvară, vară. Deci această presiune care a fost până în data de 18, să nu uităm de codul educației, să nu uităm de modificarea legei salarizării, bugetului social, bugetului asigurărilor medicale și multe, multe alte legi. Și s-a ajuns ca pachete de legi importante lăsate, încă o dată nu voit, procedural lăsate pentru ultima perioadă de timp, au fost imposibil să fie adoptate în data de 18 iulie. 18 iulie. Partea din deputați, obiectiv, deja aveau programate plecările, cu toate că și plecările se pot fi anulate, indiferent de costul lor, pentru că aici trebuie să pui picântar. Da, vacan... motivele nu sunt atât de serioase. vacanța mine. și decizii care țin de țară. Până la urmă, oamenii da. nu au trimis în vacanță, au trimis în Parlament să adopte legi și să, să asigure control parlamentar asupra actului uh, guvernamental. Comuniștii, din punctul meu de vedere, au înțeles greșit mandatul care l-a oferit cetățenii. Pentru că dacă ne uităm la toate aceste boicoturi pe care le-au făcut parcursul actualului mandat, atunci, încă o dată, cred că au înțeles foarte greșit pentru ce au trimis oamenii în Parlament. Inclusiv și acesta a fost un motiv. Comportamentul lor războinec în Parlament absolut îndreptat împotriva oricărei decizii. Să nu uităm că a fost și ratificarea acordului de asociere și liber schimb care a necesitat o, o mobilizare totală și care, de fapt, a pus agenda parlamentară uh, pe plan, nu secund, dar în prim plan a ieșit acest acord de asociere și a trebuit să fie concentrată toată energia. Asta e partea motivantă. 2, sau doi, cred că. Decizia asupra asumării răspunde de către guvern a fost a coaliției de guvernare. Deci noi am fost într în ședința coaliției, am făcut analiza necesară, în baza căreia am avut primit evaluarea și în baza acestei evaluări am luat decizia dar dumneavoastră sunteți cel care ați propus acest lucru, spunea domnul este, este, o rețea de socializare. Este mai puțin important cine a propus. Eu am propus, probabil, din cauza că am această experiență. Să nu uităm, eu am fost pus în situația, într-adevăr, ca de două ori să-mi asum răspunderea. Într-o perioadă foarte complicată. Și într-o perioadă când eram și foarte singur, dacă este să vorbim așa Apropo, în România doar deschid o paranteză Pentru că tot ați fost acuzat Sau cu întreaga coaliție sau guvernul a fost acuzat Că și ia asemenea decizie În România își asumă răspunderea guvernului În asemenea mod în care a făcut-o și guvernul de la Chișinău De nenumărate în ori Pentru noi poate e o experiență da. mai puțin întâlnită eu, eu o să vreau să fiu sincer Asumarea, răspundere, este o, o cale excepțională. Deci Guvernul nu poate ă, să aibă ă, asemenea abordare cu caracter ă, foarte des sau ă, de regulă. Pentru că, până la urmă, conform Constituției, dar și conform este puterea legislativă care urmează să aprobe legea. În cazul dat este, este prevederea Constituțională care stabilește Foarte clar procedura În ce condiții și cum guvernul Poate să-și asume răspundere Ori, încă o dată spun Este vorba de situație excepțională La parte motivantă Să nu uităm și această presiune Care vine din partea Federației Ruse Care din păcate nu s-a oprit doar aici Și noi înțelegem bine Avem nevoie să fim pregătiți la nivel de instrumentariu Care îl oferim instituțiilor de toate dimensiunile. Vorbeam și de, de, de, pe dimensiunea financiar-bancară și ce ține de, de dimensiunea care vizează reforma justiției. Deci, revenind, a fost această decizie a coaliției. Care a mandatat guvernul să meargă pe această cale? Ca în rezultat programul de guvernare pe care ne l-am asunat la, la, la pe care ni l-am asumat la nivel de, de coaliție, să fie implementat. Deci este, cum să vă spun, foarte clar ce s-a întâmplat. Cei care nu vor să vadă nu văd, cei care nu vor să audă nu văd, nu aud. Ce ce este cel mai important, că aici am vrut să ajung, și chiar mulțumesc pentru întrebare, că trebuie să explicăm anumite lucruri, ca să nu vorbească doar unii. Ce ce este important, sau cel mai important, că în urma acestei asumări a răspunderi, Republica Moldova are legislație ajustată la necesități, dar și care vizează angajamentele noastre cu Uniunea Europeană. De fapt, noi deja suntem la etapa de implementare a acordului de asociere. Mare parte legile le avem trebuie executate. Este adevărat și acum trebuie să le executăm. Noastră o să vedeți în acest pachet de legi, dacă să vă uitați atent, că avem și răspunderea disciplinară a judecătorilor și... Înăsprirea acestei răspunderi și, și începerea imunitate, urmăririi și, penale fără ce, acordul ce Și imunitatea judecătorilor exact. și reglementări pe dimensiunea spălării banilor și fortificare a băncii naționale inclusiv și transparență în, în ca, transparență ce ține de acționare în sistemul bancar sper să avem și legea adoptată în lectură finală ce ține de transparență acționarilor în media, așa cum e necesar și cum am și promis oamenilor avem și dimensiunea bugetului ajustat în așa fel încât vom avea resurse alocate pentru majorarea salariilor la profesori, a celor care muncesc în cultură și majorări importante, sporirea indemnizațiilor pentru pensionari cu, cu pensia de până la 1500 de lei, dublare, practic, și o atenție mai deosebită pentru pensionarii care locuiesc în zonă de securitate și resurse care vin să compenseze pierderile agricultorilor care nu au avut posibilitatea să prelucreze pământurile în, în zona de securitate. Deci, acest pachet era unul vital. Și, cel mai import, încă o dată, cel mai important lucru în rezultat, noi avem aceste legi aprobate și avem aceste instrumentare oferite. Dați-mi voi să vă întreb apropo cu majorarea de salarii și pensii pentru anumite categorii de cetățeni. Știm că Fondul Monetar Internațional de obicei nu prea privește cu ochi buni atunci când vine vorba de majorări de salarii sau pensii. Acum, în ce relații suntem cu femeiu? Suntem în relații bune. Trebuie să fac o precizare. Fondul privește cu ochi buni. Dezvoltarea economică. Dacă este de unde? A, aici am vrut să ajung. Fondul nu privește cu ochi buni. Și eu nu privesc cu ochi buni, și orice om sănătos la cap nu privește cu ochi buni majorări de cheltuieli fără ca să aibă acoperire la capitolul venituri. Deci, noi am muncit pe parcursul la patru ani și jumătate. A fost foarte greu. Reformele, în general, nu sunt ușoare. Însă, rezultatele încep să apară, inclusiv și la acest capitol. Veniturile au început. Să fie pe măsura în care să avem asigurate majorări. Domnule Nache, încă o dată, cifrele reprezintă probă incontestabilă. Noi am dublat veniturile la buget din 2009-2014. În 2009 aveam 13 miliarde venituri la buget. Anul acesta vom avea peste 26 de miliarde. Și asta este rezultatul muncii. Odată, doi, okay. uh, și redimensionările care urmează să fie făcute. Noi categoric vom avea nevoie să ducem într-adevăr ca acest sistem de protecție socială să devină unul echitabil. Noi avem distorsionări foarte mari urmează aceste acțiuni să fie întreprinse important este că cunoaștem acest lucru știm unde sunt problemele și mai mult atât avem deja mm -hmm. să mai spune la, la noi însă mm -hmm. soluțiile și aici va, va veni acțiunea de viitor aceste venituri, aceste majorări sunt bazate pe capacitate de plină bugetară asta înseamnă că avem veniturile necesare și este doar un început Uh, mai avem vreo patru minute până la știrile orei fixe. Am, am zis să vă întreb dacă, când și cum ar, își va da un raport probabil guvernul privind implementarea uh, acestor proiecte față de care și-a asumat uh, răspunderea. Ar urma, la o anumită etapă, înțeleg, guvernul să dea un raport, să prezinte un raport în fața Parlamentului, pentru că tot în fața lui și asumă răspunderea. Cum e procedura? Nu, guvernul nu prezintă raport asupra unor proiecte de lege aprobate. Uh -huh. Guvernul, în cazul solicitării din partea Parlamentului, vine să prezinte raport asupra implementării, unui proiect de lege sau altuia, sau a, unui, a unei acțiuni sau altea. Deci Guvernul, conform prevederilor legale, are obligativitatea o dată pe an să vii să prezinte raportul de activitate și în caz de solicitare din partea Parlamentului în procedură stabilită este obligat să vină să prezinte uh -huh. raport. Dar acum, dacă este să vorbim de raportări, această perioadă vine și vine pentru toți. Mă toți, referiți la campanie electorală, probabil. Eu nu mă refer la campanie, eu mă refer la perioadă pentru campaniei, unii vor face, alții vor mima campanie electorală, unii, în general, vor aștepta ca campania să fie organizată de altcineva și ulterior să beneficieze. Dar, mă rog, vine o perioadă în care uh, toți urmează să prezinte un raport, mă refer la clasa politică, asupra activității în perioada acestui mandat. Eu vreau să vă spun că Partidul Liberal Democrat din Moldova... Va veni cu un asemenea raport Detailat Asupra acțiunilor În care vom prezenta Îndeplinirea angajamentelor Pe care le-am asumat în fața oamenilor Nu în fața unora Sau altora, în fața oamenilor Care ne-au votat și ne-au mandatat să, să guvernăm Republica Moldova Și acest raport Vreau să vă spun că va fi unul plin Noi nu vom ascunde Nereușitele ne vom asuma, însă ceea ce este important vom veni și cu viziunea noastră bazată în primul rând pe planul Moldova 2020, cu obiective foarte clare, dar vom veni cu viziunea noastră asupra guvernării de după alegerile din 30 noiembrie anul curent. Și anticipând eventual o întrebare pe care, care, care a fost pe buzele multora, Mă uitam cu câtă fericire uh, comentau declarațiile lui... lui Juncker, nu? Da, că domnul președinte Juncker uh, a spus că până la sfârșitul mandatului său, deci uh, 2019, ca să fie clar, uh, extinderea Uniunii Europene uh, nu va fi. Eu vreau pe cei zâmbăreți și fericiți care comentau să aibă în vedere că exercițiul matematic uh, pe care trebuiau să-l facă uh, este simplu. 14 plus 5 este 2014 plus 5 în rezultat avem 2019. Noi vorbeam de 2020 și acum noi avem exemple foarte multe când necătând la acest, această oboseală de ex, a extindere sau de extindere nu a îngrădit accesul în European a unor țări. Cel mai recent acest exemplu este Croația. Iulie anul trecut. Și să fie clar pentru toată lumea, așa cum noi ne-am propus că în Republica Moldova guvernarea să fie fără voroni și fără comuniști, și-am realizat acest obiectiv, așa cum noi ne-am propus că Republica Moldova să semneze acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană și-am făcut acest lucru, așa cum noi am asigurat un obiectiv în care nimeni nu credea ca cetățenii Republicii Moldova cu demnitate, în baza pașaportului țării noastre, să poată circula liber în Uniunea Europeană. Și am realizat acest obiectiv. Așa vom realiza și obiectivele propuse în planul Moldova 2020. -20. Moldova va fi țară membra Uniunii Europene, Moldova va fi o țară dezvoltată care va fi capabilă să-i ofere cetățenilor, să drepturi, libertăți și bunăstare. Ați anticipat exact ultima întrebare și vă mulțumesc pentru că ați răspuns în general la întrebările pe care vi le-am adresat în această Dimineața vă așteptăm și cu alte ocazii, vom urmări evenimentele, ținem să vă urăm succes în activitatea pe care o profesați în numele acestor cetățeni a Republicii Moldova, mai ales în vremuri, am zis noi, nu tocmai bune pentru Republica Moldova, dar spuneați și în conferința de ieri că fără provocări nu, nu există bine. Sunt, este eu și o perioadă de provocări, dau și o perioadă în care... Încercăm să avansăm pe calea europeană pe care ne-am propus-o. Domnule mea, doar dacă îmi pierdeți o Spuneam ieri și nu doar ieri. Pentru libertate trebuie să lupți. Libertate nu înseamnă doar privilegii. Înseamnă și sacrificii. Noi avem experiență atunci când am renunțat la luptă. Am încercat să fim umili, am încercat să fim buni și în rezultat avem această regiune secesionistă Transnistria am încercat să placem pe, pe o perioadă lungă de timp și avem, uitați-vă, această dependență totală energetică, mă refer în primul rând la gazul natural. Ceea ce ne arată un lucru foarte, foarte clar, că noi, pentru viitorul nostru, pentru libertatea noastră, trebuie să luptăm permanent, să fim uniți și atunci vom reuși. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare, vă așteptăm și în una din edițiile viitoare. Am stat de vorbă, dragi prieteni, reamintesc cu liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat. Spuneam că vă așteptăm în una din edițiile viitoare. Vor urma știrile orei nouă și ne reîntâlnim la puncte de reflexie de la 9 și un sfert. Ediția specială.